Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. Avui se celebra l'últim ple municipal d'aquest mandat en el que es farà un repàs a la tasca de govern de l'Ajuntament de Tiana durant els últims quatre anys. A continuació us expliquem aquesta notícia de manera més detallada. Abans, però, avancem altres informacions en forma de titulars. Aquest vespre, l'Ajuntament de Tiana celebrarà l'últim ple municipal del mandat abans de les eleccions municipals. Una sessió amb una especial presència de temes d'educació, un dels punts calents de la tasca de govern dels últims anys. L'últim ple municipal d'aquest mandat, el PSC farà un repàs a tot un seguit de punts del Pla de Govern de Gent per Progrés de Tiana i Convergència i Unió que, segons els socialistes, no s'han complert. D'altra banda, Esquerra Republicana farà una pregunta sobre l'utilització de l'escola Lola Anglada com a ubicació per fer-hi un acte electoral per part de gent. Tian Antic ha presentat el cartell de la dotzena edició del Festival de Música Antiga que donarà el tret de sortida el 22 de maig. Una novetat important d'aquest any és que donaran oportunitat a persones cegues o amb disminució visual de descobrir de manera tàctil els instruments utilitzats pels intèrprets. I aquest dimarts l'actriu Tiana Enca i l'Ona Muñoz destanarà l'obra Menys Emergències al Teatre Gaudí de Barcelona. La peça està escrita per un dels autors contemporanis amb més anomenada dels últims anys, Martin Crimm. Tiana, primera hora. Notícies. Aquest vespre, l'Ajuntament de Tiana celebrarà l'últim ple municipal del mandat abans de les eleccions municipals. Una sessió amb una especial presència de temes d'educació, un dels punts calents de la tasca de govern dels últims 4 anys. I és que es presentarà a votació l'ampliació de 34 noves places de l'Escola Bressol Municipal, el més petit de tots, i es proposa que el nou centre educatiu de la vila porti per nom Escola Tiziana. En total, l'ordre del dia de la sessió d'aquest vespre conté 5 punts ordinaris que presenta l'equip de govern, amb els quals es vol donar per tancada la feina fet ...durant aquest mandat. Així va valorar la l'alcalde de Tiana Mili Muñoz. El temple és tancar la gestió. Nosaltres les valoracions les hem anat fent amb el poble... ...que ens hem comprometre al començament del mandat... ...i vam fer uns debats públics i una pla de govern... ...que vam ensenyar i que ben dir... ...intentarem complir-ho i per tant, doncs ara també... ...les actes electorals tindrem també ocasió per donar explicacions del que han fet i del que no han fet, que també hi ha coses que no s'han pogut fer. Pel que fa al nom del nou centre educatiu de primària, que fins ara s'havia conegut com a Escola Tiana, l'alcalde de la Vila ha explicat que es porta aprovació Escola Tiziana després d'un procés participatiu en el que han col·laborat col·lectius de la comunitat educativa d'aquest nou centre, com l'AMPA, el Claustre i els alumnes. És la proposta majoritària de la comunitat educativa i als quatre grups municipals ens ha semblat també una bona idea, agafar el nom d'origen de Tiana, tot i que, diguéssim, cronològicament la cosa encara belluga, esperem que els historiadors ho acabin d'aclarir, però certament és un dels noms que donen a Tiana, nom a Tiana des dels seus orígens, no sabem si romans o medievals, però tisiana més sona bé i és agradat. D'altra banda, l'equip de govern també presentarà votació al ple municipal d'aquest vespre la resolució de licitació de l'arrendament del local número 1 del passeig a Moragues per aprovar aquest espai que es destini al servei tècnic i al suport d'informàtica, gestionat per no atornar amb un lloguer de 275 euros al mes. Més enllà dels cinc punts ordinaris que presenta l'equip de govern, l'últim ple municipal d'aquest mandat estarà marcat per les mocions i preguntes dels dos partits de l'oposició. El PSC farà un repàs a tot un seguit de punts del Pla de Govern de Gent per Progrés de Tiana i Convergència i Unió, que, segons els socialistes, no s'han complert. D'altra banda, Esquerra Republicana de Catalunya farà una pregunta sobre la utilització de l'escola de l'Anglada com a ubicació per fer-hi un acte electoral per part de gent. La primera de les mocions que presenta el PSC fa referència a retallades pressupostàries en matèria d'educació que preveuen podrien venir derivades del nou govern de la Generalitat. Davant d'aquesta premissa, els socialistes tianencs proposen instar el govern català a prioritzar les despeses en educació a l'hora d'elaborar el pla d'ajustament econòmic i garantir l'acabament d'aquelles actuacions de remodelació de centres escolars que ja estiguin en curs. D'altra banda, Ferran Vallès ha presentat una pregunta relativa al pla de govern del mandat 2007-2011. Repassa fins a 60 punts que, segons els socialistes, no s'han complert el al dels últims quatre anys. Hem anat puntejant les coses que s'han fet i les coses que no s'han fet. Per tant, ho fem una mica, una reflexió globalitzada de la que ha estat aquesta legislatura i demanem explicacions perquè hi ha coses importants que no s'han fet i algunes d'elles que són més de, de tarannà i de manera de fer les coses que no pas d'una inversió que es pot al·luir i que hi poden haver dificultats econòmiques. Per la seva banda, Esquerra Republicana de Catalunya presenta una moció i dues preguntes. La primera de les mocions és una proposta per potenciar l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, com és el cas de les xarxes socials. En la mateixa línia, el regidor d'Esquerra també presenta una pregunta sobre la presència dels blocs dels regidors al web municipal. I per últim, presenten una pregunta sobre per a l'utilització de l'Escola Ló a per actes polítics. Jordi Gós n'ha donat detalls. Tots els grups que hem acordat descartar en aquesta ocasió d'aquest doncs, espai per fer actes. La sorpresa és per mostrar quan ens hem assabentat doncs, que l'alcalde, per la seva banda, no sembla sé, no sé, que ha fet gestions per poder fer-hi algun acte en aquest espai. Doncs, bé, la direcció de l'escola li va dir a l'alcalde doncs, que no volien que succesi aquest espai. I el problema és que nosaltres ens ha la informació doncs que l'alcalde, com a represàlia d'aquesta negativa, el que té és retirar immediatament la brigada, a tota una sèrie de treballs de manteniment. L'última sessió del ple municipal tindrà lloc aquest vespre, a partir de les 8, i es podrà seguir en directe a través a través de Radio Tiana al 107.2 de la Tiana primera hora. Obrim plana cultural per presentar el cartell de la dotzena edició del Tien Antica que donarà el dret de sortir d'aquest mes de maig amb un concert de música barroca amb les sonates per violoncel de Luigi Bocherini, a càrrec de la Ritirata. Una novetat important d'aquest any és que el Festival de Música Antiga donarà oportunitat a persones cegues o amb disminució visual de descobrir de manera tàctil els instruments utilitzats pels intèrprets. El 22 de maig, coincidint amb la data de les eleccions municipals, tindrà lloc el primer dels tres concerts que conformen la programació d'enguany d'aquest festival que hagi ja aportat 12 anys, ha costat la música antiga als veïns de Tian i les Rodalies. Així ho ha destacat el seu codirector, Llorenç Blasi. El festival neix, diem de, de les ganes de difondre, en viu i en directe, una música que no necessita amplificació, una música que en la seva essència està en l'instrument mateix, i a darrere uns artesans que eren artesans del so, Home, estem una mica amb la línia, eh, amb la línia de, de retallades, però amb la línia musical doncs, intentarem fer el de sempre, o sigui, eh, donar les tres corrents bàsiques de, de la història de la música és a dir, edat mitjana, Renaixement i, i Barroc. La inauguració del festival anirà a càrrec de la Ritirata, una formació que pren el seu nom del cèlebre quintet que Luigi Boccherini va composar a Madrid titulat La Ritirata noturna di Madrid. Sota la direcció de José Chu Obregón, el grup pretén mostrar el públic més exigent com la interpretació unida del coneixement dels instruments i criteris estètics que cada compositor va experimentar en la seva època, és sens dubte la clau del futur musical a la nostra societat. Aquest un concert que tindrà lloc a la sala al venir serà l'únic de pagament dins del festival. La resta seran gratuïts i se celebraran a l'Ermita de l'Alegria. Concretament s'ha programat una sessió de música del Renaixement amb Xavi Díaz interpretant fantasies i danses del segle d'or i el festival en tancarà un concert que porta per nom Colores del Medievo. D'altra banda, cal destacar que per aquesta edició el Festival de Música Antiga de Tiana ha preparat una novetat important. Donarà oportunitat a les persones invidents o amb disminució visual que un cop hagi acabat el concert pugui tocar els instruments que han sentit. Les sessions de descoberta tàctil consistiran en la descripció dels instruments de la formació, la possibilitat de descobrir les seves formes a través del tacte i també gaudir dels comentaris de l'intèrpret sobre la construcció, història i característiques específiques. Un cop acabat el concert, doncs, tenir un, un petit uh, en contra doncs, amb les persones ceques perquè puguin tocar, perquè puguin escoltar de prop i diferenciar els sons i a més a més el l'intèrpret mateix li explicarà quina és la història d'aquest instrument. I això serà doncs res breus moments i això només està dirigit, òbviament, a persones que tinguin la disminució visual. Els tres concerts del Tiana Antica 2011 tindran lloc el 22, 28 i 29 de maig a la Sala Albenis i l'Ermita de l'Alegria. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Radio Tiana aquest dimarts, l'actriu Tianenca Ilona Muñoz destinarà l'obra Menys Emergències al Teatre Gaudí de Barcelona. La peça està escrita per un dels autors contemporanis amb més anomenada dels últims anys, Martin Krim. És una de les seves obres més iròniques en torn de les relacions humanes i les pressions que exerceix la societat que està traduïda especialment per aquesta adaptació de la qual només es faran sis funcions. Ilona Muñoz és coneguda pel públic Tianenca per la seva participació activa al llarg dels últims anys a diverses obres de l'agrupació artística del Casal. Ara, però, els amants del Teatre de la Vila, tindran oportunitat de veure-la en un registre professional. I és que l'actriu Tianenca ha subratllat la dificultat a l'hora d'obrir-se camí en els grans teatres de Barcelona. I és per això que afronta aquest projecte amb molta il·lusió. Em fa molta il·lusió perquè penso que és un bombonet, que està molt ben fet. És a dir, eh, és, jo crec que de les poques coses que he fet, que realment convido i dic veniu a veure perquè val la pena, per l'actuació, val la pena per l'experiència, val la pena la feia és molt petit, és una cosa molt exclusiva també, són 30 persones les que encaben, hi, hi ha un petit cóctel a l'entrada i fem, bueno, és un equip molt maco. És un equip molt maco i és una peça molt maca. Jo estic molt contenta, molt il·lusionada. Després de diversos anys participant en diferents projectes alternatius i l'Ona Muñoz de destacar l'originalitat d'aquesta obra. I és que amb Menys Emergències suposa no només una celebració sinó també una relació completament nova del públic amb l'espai. Només entrar els espectadors són acollits amb un còctel de benvinguda instal·lat a l'escenari. Amb una copa de vi i canapés són sorpresos per tres personatges que des del pati de butaques inicien la narració. Aquest còctel el serveix que casualment, d'exemple per presentar la seva primera història. La peça està dividida en tres petites peces que canvien també a l'espectador de visió, de mira. La primera peça està amb el públic, el mira cara a cara en el públic. La segona peça els inclou d'una altra manera i a la tercera petita peça és quarta paret. Els actors gairebé ni es mouen. Són tres peces que sembla que no estiguin relacionades però relacionant amb les formes, també amb els textos, amb, bueno, amb conceptes que es van repetint. La primera funció de l'obra es podrà veure aquest vespre al Teatre Gaudí de Barcelona. A partir de l'estrena, la companyia Croma Teatre farà sis úniques funcions cada dimarts fins al 7 de juny. Per tal de costar, aquest text de Martín Krim, traduït especialment per l'ocasió per Cristina Cordero, Denis Duncan i Núria Vizcarroboix. Ràdio Tiana, notícies, el temps. Hola, molt bon dia. De moment comencem aquesta jornada amb un temps estable i assolellat de tota la comarca. De tota manera no ens n'hem de refiar gaire d'aquestes esclarienes perquè al llarg d'aquest migdia les nuvolades creixeran amb força i cap a aquesta tarda, sobretot cap a última hora de la tarda, esperem que puguem tenir alguns ruixats localment de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca per bé que no sembla que hagin de ser massa importants. Això sí, la precipitació pot caure amb intensitat moderada però durarà poca estoneta i per tant no esperem pluges molt de de cables. Pel que fa als vents, en general, avui seran més aviat fluixos de direcció variable i la situació marítima estarà dominada pel marjol, a tota la costa del Maresme. De cara a demà el temps millora. De tota manera, encara tindrem intervals nubulosos de tipus baix, sobretot que podem mistar pel cel, especialment al matí. Durant la tarda tindrem més clarienes amb alguns o molts prims. Els vents seran fluixos de cara a demà del sector sud-sut-oest, la situació marítima dominada per la mare rissada a de Marjol a tota la costa de la comarca. Les temperatures una mica de més altes de dia. De nit es mantindran de moment sense canvis. De cara a demà passat, esperem un temps tranquil, un temps majoritàriament assolellat, estable, i per tant les temperatures pujaran tant de dia com de nit amb vents que es mantindran fluixos de direcció variable, tot i que en predomini del sud-sud-oest al migdia, i amb una situació marítima que continuarà també tranquil·la, és a dir, dominada per la Mar Arrissada a tota la costa de la comarca. L'entrevista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 I ara que s'ha tancat el cartell de la dotzena edició del Diana Antica, volem conèixer els detalls amb un dels seus directors, Llorenç Blasi, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs bé, què ens prepara aquesta dotzena edició? Home, estem una mica amb la línia, amb la línia de, de retallades, però amb la línia musical, doncs intentarem fer el de sempre, o sigui, donar les tres corrents bàsiques de, de la, música, de, la de la història de la música, és a dir, eh, Reneixement, eh, Edat Mitjana, renaixement i, i Barroc. Una miqueta... Amb, les, amb tres concerts ho farem aquest any. I plats quin quins seran? Uh, home, és que cada any hi ha plats forts. Jo sempre això d'escollir sí, és no una sé, mica lleig, és... però... Sempre és veritat que, que sí. n'hi ha uns doncs, que costa més portar-los perquè tenen unes agendes molt plenes o que realment n'hi ha algun que és una descoberta especialment recomanada. Sí. Aviam, nosaltres tenim, tenim diguem, la, la característica de, poder, de, de treballar un any vista i per tant programes d'agenda és fàcilment eh, aconseguible si treballes amb, amb, amb temps. No? Uh -huh i de tota manera aquest any bueno, m'he oblidat que aquest any entrem una mica allà amb el classicisme amb el, amb el Luigi Baccarin que és el que obrim el, el, el festival però amb allò que deies no sé, és que no sabria dir-me si m'agrada més els entrants, els primers plats o les postres <ríe> Per tant, no sé, podem dir que fem un bon entrant, un molt bon entrant amb, amb, amb Luigi Bocherini, amb un quartet, amb, amb una sonata amb un quartet de, de violoncel, que a més a més té la, la característica de que el, el José Chuobregón, que és el, el violoncel i la, el director artístic, toca amb un violoncel autèntic del 1700. No, no em diguis ara quin, quin, quin any és exacte, però... Toca amb un instrument... I, i això és una sonoritat que no, no estarem real. acostumats, no? No, no, no. A veure, sonada, parar ben bé l'orella, perquè pràcticament no, no, són, tenen les seves característiques molt diferenciades, però tenen una sonoritat eh, molt, molt, molt, molt, molt característica. I bé, doncs hi haurà una guitarra barroca, que la tocarà l'Enrique Solvinis, que és un dels grans intèrprets de, de la música... De la música barroca eh, doncs arreu no? i és, és, és un gran un gran intèrpret ah, d'altra banda has eh, dit que afectats per la retallada de cara al públic eh, sessions gratuïtes sessions de pagament com anirà aquest any de fet mantenim la línia eh? o sigui el, el, el, el, això que aquest aquesta inauguració la fem a la sala al Bennis i a la sala al Bennis donc eh, tenim una entrada de 5 euros uh -huh. però després tota la resta del festival serà, serà obert o sigui, és, és, és entrada lliure uh -huh. obert i uh, a l'ermita de la laira eh? eh? sí, els altres, dos, uh, els altres dos sí, perquè a més a més la música que s'interpretarà és, és un és un lloc justament molt, molt adient per fer-ho eh? perquè requereix una, un espai més aviat més íntim i més uh, amb més, amb més retorn de so eh, i queda molt, molt bonic i a més el segon concert que serà serà el dia 28 de maig que ja veureu què passarà amb la final si el Barça hi arriba de fet hem de parlar també de, abans que ens entris en detall del segon concert coincidències per moltes bandes, que no sí. juguen al vostre favor, com a mínim a priori, perquè el 22 de maig, doncs, dia de les eleccions municipals, mm. celebreu doncs, l'estrena, l'estrena sí, del sí, sí, sí. festival. Sí, obrim, obrim el festival. Com deies, el 28 doncs, també hi ha aquesta la possibilitat que, que la gent estigui també amb l'expectativa d'una cita molt important futbolística amb no, el Barça. No us fa por. No us fa por no no de les dues coincidències? Ens fa més por les crisis i les retallades de cara a que ve que no pas uh, les efemèrides aquestes de coincidència, perquè hem tingut molts competidors nosaltres. Les eleccions, cada quatre anys, aquest festival, i ja em portem d'onze, sigui, són tres cicles sencers, cada quatre anys hem començat amb un regidor de cultura i l'hem acabat amb un altre de diferent, el de diferent in pector. Claro. Claro. I no passa res. I per sort, doncs hi ha una, doncs, una consciència, diguem, cultural en aquest sentit, doncs, que no ens podem queixar i, a més, no podem fer res més que estar agraïts, vull dir, en el sentit que nosaltres proposem l'organització d'un festival i és l'Ajuntament qui, en definitiva, ho fa, no? Uh -huh. i aquesta és la però la tenim tres cites, altres anys doncs tres havíeu cites. pogut comptar amb, amb, mm. amb altres no? sí. I, i aquest any doncs, us, us heu hagut de reduir però clar, s'entén sí. no? amb la ci circumstància que estem vivint actualment de fet ja és el tercer any que fem tres concerts d'una uh -huh. manera i eh? O sigui, que la programació sí. ja d'entrada, un cop estàs mentalitzat, no?, comença a treballar ja amb, amb mentalitat de tres concerts sí. i és organitzar-se, suposo, no? Mm, sí, i tant. Sí, sí. Veure, eh, parlem de novetats d'aquest any, perquè una d'elles doncs, no és merament musical, sinó que té a veure doncs, a, amb, amb una qüestió relacionada també doncs, a, amb, els, amb el públic, amb el públic que obriu a, a persones a, doncs, a, sí. a, invidents, o amb persones... A... Sí, directament cegues. Podem, cegues, no? Sí, sí, sí, sí, podem dir-ho clar, no, no és cap, cap problema uh -huh. el dir, doncs, sí, perquè estem, estem veient que hi ha una, un accés a la cultura general que està molt basat en la qüestió visual i no pensem massa amb les, les disminucions, no? I probablement les persones que vinguin, doncs, el dia 29, que és la, la, la medieval, el concert medieval no... una persona amb la visió normativitzada o normal, o amb correccions però que hi pot veure d'una manera perfecta doncs no, no té cap mena de problema en veure què, què com són els instruments no? i és molt difícil imaginar-te que després d'escoltar una tiorba, Uh, això amb la, la part barroca doncs puguis em, veure doncs una, un pal que fa amb, un, un màstil de les cordes que té més de metro vuitanta o metro seixanta que són instruments molt espectaculars que no te'l pots imaginar perquè sembla com un llagut o una guitarra no sé, sembla. No? Uh -huh. i en canvi és un, és un senyor instrument no? I, i donc eh, hem pensat que podem fer un pas a l'adquisició cultural de fent-ús fent tàctil. i a més a més, els, eh, tots els intèrprets s'han ofert d'una manera molt, molt desinteressada i amb molta, molta predisposició. Eh, un cop acabat el concert, Donc tenir un, un petit eh, en contra doncs amb les persones cegues perquè puguin tocar perquè puguin escoltar de propi diferenciar els sons. i a més a més, l’intèrpret mateix li explicarà quina és la història d’aquest instrument. Eh, i això serà, doncs, res, breus moments eh, després de... I això només està dirigit òbviament a persones que tinguin la disminució visual Home, si hi ha algú curiós que vol mirar-ho, mira-ho, però que no intervint <ríe> ah, Això vol dir també que, que els, els instruments en ser mateixos com a objecte tenen molt protagonisme en l'altia antica Sempre, sempre, perquè són i és, és la, el denominador comú a ser, a la, o, o el sentit d'aquest aquest festival és precisament escoltar els instruments eh, com, com havien estat concebuts no solsament escoltar sinó que les obres és per exemple, per, per, per posar un exemple que tothom pot entendre bé eh, Johann Sebastian Bach no, de, no tenia pianos com a molt, algun piano forte doncs ja començava a virar se que es diu no? uh -huh. però en canvi s'interpreta música de Bach en piano doncs escoltar-ho tal com ho va concebre Johann Sebastian Bach doncs amb el seu clave i del, doncs és o el violí, això sí que hi ja existia el violí, o en fi o qualsevol altra fins i tot els, les veus cantades tenien una altra tècnica que no pas la de tècnica doncs, del bel canto no? per tant es tracta de, de, de, de poder imaginar-te com era aquella època quan es va fer amb tot el seu context. No? La música, l'interpretació també és una mica diferent, l'ús fins i tot de la música també era molt diferent. Uh -huh. Doncs es tracta de fer aquesta uh, aproximació. I, òbviament, doncs, l'aportació la, tàctil a una persona que no, que no ha pogut veure aquest instrument doncs, li aporta justament aquell coneixement que, que no pot accedir d'una manera autònoma. O sigui, ha de, ho ha de, de fer. De manera tocant, no? Exacte. Deies que us aproximeu a aquesta part del públic, que, que són les persones cegues, però més enllà d'això doncs, parlem del públic general perquè doncs, ja sabeu que, que un festival d'aquestes característiques ja sigui aquí a Tiana o doncs, arreu de Catalunya, moltes vegades parla del públic especialitzat, d'aquella banda de la música que està doncs, molt coneixedor, molt il·lustrat. Aquí Tiana no, no, no, no, no sempre s'ha parlat així, sinó no, que no més aviat de qualsevol tia nen que tingui ganes de sentir música, doncs que es pot acostar a l'Ermita, a l'Alegria o a la Sala sí, no? Sí, sí, no, no, sí, és que no hi ha cap, cap qüestió. Això de, de eh, aquest Sant Benet que se li ha penjat a la música, en general, el que no és la música popular, doncs des del pop, al rock, i així, si cosa que ja es coneixem i estan eh, totes les emissores, els 24 Hores i els hits, els Manel uh -huh. i companyia, sí. doncs tot això no hi ha cap mena, ningú els hi diu que i en canvi hi ha el mateix procés. El mateix procés de creació, a l'ús diferent perquè tot és diferent, inclús la comercialització també és molt diferent. Però en canvi, és música. és qüestió de conèixer-la, és qüestió d'escoltar-la, de no fer-li manre, escoltar una música que no és massa habitual. Uh -huh. Aquesta és el que és la proposta. Per això el festival neix dím de, de les ganes de difondre en viu i en directe una música que no necessita amplificació. Una música que en, en el, la, la seva essència està en l'instrument mateix. I a darrere uns artesans, que eren artesans del so, que, que cadascú té... Els, els luthiers, els luthiers eren aquells, aquells artesans que feien servir... O sigui, eren escollits precisament pel so que els hi treien els instruments. Eh? que semblava que tenien vida no? que deien que cadascun no, no, dels instruments no, no. tenien ànima no és que ho semblin no? és que ho tenen no? de debò, de debò. Un, un refredat amb un... És, és curiós però un instrument al cap de dos anys d'estar tocant sona molt diferent uh -huh. per, molt, per molts motius per la música, per, per les constants vibracions dels, dels assajos de les... o sigui, tot modifica perquè a més a més la fusta és un element viu que es desenvolupa que es passa, que es podreix, que té data de caducitat, que si no se'l cuida si no se'l mima, si no se'l pala, si no se'l toca eh? <ríe> doncs té... Tem, ja, ja se, li apaga, la vida, se no? li apaga la vida Bé, dèiem que el 22 donarà el tret de sortir d'aquesta dotzena ediciós ja per acabar, doncs eh, destaca'ns, destaca'ns el que ens quedarà les altres setmanes que ja tindrem temps d'anar-ho evolucionant perquè avui presentem una mica el cartell Molt bé, Aquí tenim una d'entrada que sàpiga tothom que Xavier Díaz -la Torre és un dels grans grans intèrprets d'aquest país amb música, amb música amb instruments de corda posada és a dir, corda que s'ha de tocar amb els dits fer-la vibrar amb els dits eh? amb els dits o amb les pues depèn de, de quina d'allò però el dia 28 vindrà precisament Xavier Díaz-Latorre que tocarà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 i, I la Cluenda. La Cluenda, doncs, eh, és, és espectacular, perquè hi ha el títol, ja ho diu, Colores del Medievo. Aquest grup ve eh, de Sevilla, és la Xabeba, són tres persones que hi ha cant i percussió, ha... i després, un, un, no sé, eh, compto com dos, tres, quatre, cinc, sis, set, set o vuit instruments diferents lleuts dels segles 13 i 14, evidentment rèpliques perquè la fusta no dura tant uh -huh. i menys amb les condicions que hi havia uh, cítoles i sinfonia, allò que en la roda de jameix, allò la, la, la via de roda s'assembla molt és els començaments de... o sigui, trobarem bueno, percussions amb els amb, amb, amb, amb cròtals amb, amb cascabells amb... el que feien servir els oclars Interessantíssim. Hi haurà, hi haurà uns Carmina Burana que tothom tothom tothom coneix o menys ha sentit la versió moderna de Carl Orff, però però el Carmina Burana és unes poesies que es van trobar eh, anònimes i la majoria anònimes. I en fi tindrem anònims del segle 13 a l'estampida Royal, que això és una cosa que no pot fallar, i la Eco la primavera del Francesco Landini, que això també és també o Tant sigui que tenim una, una mica de una... tot, eh? I la clouenda serà també molt molt brillant. O sigui, Mal m'est estar dir-ho, però aquest festival fa molta, molta, molta petxoca. Molta petxoca. <ríe> molt bé, doncs com dèiem, avui en volíem parlar, ja que està tancat aquest cartell i que ja comencem aquest mes de maig, i que és el mes del festival, el mes en què comença la dotzena edició del Tigan Antica, Som, com, que, com dèiem serà el dia 22 de maig, coincidint amb les eleccions municipals i ja veurem com va, doncs esperem que molt bé. Qui vulgui esbrinar una micata més el contingut i per dir-ho els budells del festival, doncs pot entrar a la pàgina web, que és Visigodi i allà doncs podrà també veure els currículums dels participants la fotografia i tot per si el volen conèixer abans de venir molt bé. està tot allà estem allà per informar-nos sí. Doncs Llorenç Blasi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé a vosaltres, us Déu, esperem bon a tots plegats i tant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 acull una conferència a càrrec de la membre del Centre d'Estudis sobre Moviments Socials a la Universitat Pompeu Fabra i també cap de llista de la plataforma Des de Baix, Esther de Maria. La sessió es desenvoluparà de dos quals de a les 9 de vespre. Dijous. L'Hora del Comte. Amb l'entrada al mes de maig, L'Hora del Comte dedica les pròximes quatre sessions a l'àmbit de la família.